inkák szent völgye. A kuszkót az univerzum köldökének tekintik. And, uh, from the old culture, és a régi inka kultúrából és megérthetjük a kultúrájukat tanulmányozva, hogy ott is még mély kutatás volt a lelkiségi iránt. On this planet, they were very é, és hozzátenném, hogy a, a világunk minden ősi kultúrája meglehetősen lelki volt. Maybe some more and some less. Valamelyik kultúra többé, valamelyik kevésbé. Just like today mint ahogy a ma is some are more inclined, and some are less. vannak akik uh, fogékonyabbak, vannak akik kevésbé a lelki kultúra iránt a you. You. Oh, so, but actually from the original uh, arrival of consciousness in our existence de a létünk eredendő tudata we are very uh, Valóban lelki emberek vagyunk we are meant to be Annak kell lennünk, azok vagyunk eredendően us when we are born. Amikor megszületünk, azonban történik bennünk valami Az ismeretlent szeretnénk megismerni valami olyasmit szeretnénk megismerni, ami szemmel nem látható. Nagyon kíváncsiak vagyunk a létkérdéseket, illetően honnan származunk ö, ö, és hova tartunk. And then something happens within us. És aztán történik bennünk valami, is sudden, amikor is egyszer csak feltámált bennünk az igény, hogy uh, megismerjük a transzcendentális világot. És ez nem furcsa. nem furcsa. Ugyanis, mi magunk is transzcendentális lények vagyunk. És a transzcendentális világhoz tartozók vagyunk. Transcendental. A lelkünk transzcendentális. So Éppen ezért van olyan nagy fogékonyságunk a transzcendens iránt. Like we feel all és úgy érzük, úgy érezzük, mintha ez nem a valódi otthonunk volna és hazavágyódunk az igazi otthonunkba. És ezért vágyódunk a folyamatos változásra. Szeretnénk cserélni az országunkat, munkánkat, párunkat, és így tovább. Why? Miért? Because we don't feel at home. Mert nem érezzük magunkat otthon. Hogyha tökéletesen otthon éreznénk, akkor miért vágyódnánk el? Is us the there is to be found valami azt sugalja belül, hogy van valami a kincs, a, a, amit megtalálhatnánk valahol. That is faith. Ez hát a hit. Ez a on a human being. Ez az emberi uh, születésnek a legnagyobb kincse. És hogy aztán az ember rátaláljon valakire, aki képes összekötni őt ezzel a másik dimenzióval. And God has given us a very És ehhez uh, uh, az Isten nagyon megfelelőbb, E kellékeket adott. A hallás és a beszéd képességét természetesen ezzel kezdődik, hogy az ember hall és beszél róla. Először valamit ugye meg kell hallgatnunk. Korra gyermek fogva, We Folyamatosan hallunk, hallgatunk dolgokat. What you say? Mit mondtál? Mond még egyszer. Do you know something about happiness? Tudsz valamit a boldogságról? Did you find Megtaláltad a boldogságot? Where? Hol? Can you take me there? El tudsz oda vinni? Ez a, amivel egész életünkön át foglalkozunk. Állandóan csak hallani, hallani. And then, És akkor uh, szívesen beszélünk. But the speaking, that is De a beszéd készsége az már csak a második képesség. We talk mert uh, a beszéd az sokszor félresiklik. Plegykára használjuk. We speak lies. Hazugságokra. Or we simply want to entertain ourselves. Vagy csak egyszerűen szórakoztatni szeretnénk magunkat. So the, hearing the, and the speaking, this is a God given Tehát uh, hallani, meghallani dolgokat, vagy meghallgatni dolgokat és beszélni uh, róla, ez Isten a ajándék. And you have to know how to use this tool. És tudnunk kell uh, megfelelő módon használni ezt a képességet. This is most important of yoga. Ez a joga van a legfontosabb. Hallani és beszélni. Zengeni. Fontosabb az ászanáknál. Fontosabb a jámbor tetteknél. Fontosabb a nagy gondolkodásoknál. És fontosabb a lemondásoknál is. The first thing we have to learn hogy hogyan hallgassunk, vagy halljunk dolgokat. A yoga írások azt mondják: Először, First we hear, then we chant. Halljuk a dolgokat, és utána beszélünk róla. De reflektálnunk kell a dolgokon. Ez pedig az emlékezés. Pedig, ami pedig a legfontosabb. A megkülönböztetés képessége. A szabad akarat ereje. Hogy mit teszel azzal, amit hallottál? Ugye van, aki azt mondja, hogy ne dohányoz, az nem jó számodra. And they buy the cigarette. És az illető vesz egy cigarettát. Says, This will kill you. És azt mondja, hogy na, ez fog megölni téged. They it, they see it. Hallják, látják. They és aztán elkezdenek dohányozni. Hey, what to you? Mi történik veled? Didn't work here. Valami nem működik itt. Could lehet, hogy nem jól hallasz? Could you not read? Nem, nem látsz? Can you not about this nem tudod uh, fel, uh, megérteni azt az üzenetet? So you understand? Smaranam is most important. Vagyis megérthetjük, hogy az emlékezés a legfontosabb. Smaranam also means meditation. A Smaranam tulajdonképpen meditációt is jelent. What is right? What is right? Mi a helyes és mi a helytelen? Krishna azt mondja a gítában, hogy vannak emberek, akik tudják, mi a helyes, vannak, akik nem tudják. És nem követik a helyes viselkedés intuícióját. Then they fall down to the life of the és aztán a, a elsüllyedt emberek világába kerülnek. Terül, akik olyanokhoz, akik e, eltértek a helyes útról. Like we are here. Thank you very much. Mint ahogy nagyon köszönöm, azt, hogy ma este itt találkozunk. And you hope, és abban hope, nice Hogy mondok valami szép dolgot ma este. To make your time of coming here valuable. hogy az, hogy az időtöket arra szántátok, hogy eljöttetek ide, azt értékes időtöltésnek érezzétek. And I also hope Én magam is remélem, that you not throw a on me. hogy nem fogtok megdobálni rohadt paradicsommal, go away, go away, mennyire, haszontalan dolgokat beszélsz. So we have, we have hopes. Vannak reményeink. A helyes viselkedés reménye. Mindannyian tudjuk mi a helyes viselkedés. A helyes viselkedés a dharmát is jelenti. It is coming straight from the heart. Ami egyenesen a szívből érkezik. I don't have to read religious books for that. Nem kell ehhez vallásos könyveket olvasnom. Intuition is enough. A intuíció elegendő, we all to the one big mert mindannyian egy azon lelki családhoz tartozunk. So now you have to És most ezen reflektálnod kell ezt. What is the better way to eat? Mi a táplálkozás leghelyesebb módja? What makes you mi tesz, mi uh, okoz egészséget? Which gives good treatment Earth, mi az a táplálkozási forma ami a földanyának nem okoz kárt which give any to the ami az állatoknak sem okoz semmiféle gondot is that the best way to eat? ez a legjobb tretment ez a lekehetség módja táplálkozásnak why is it a better way to eat to eat industrial factory farm products full of chemicals hormones and all that and produced by torturing animals their whole life and finally in the slaughterhouse. Vagy pedig ehhez az ipari termelésből származó állati ö, állatok leöléséből származó ö, hormonokkal és egyéb betegségekkel kezelt élelmiszert ö, fogyasztani. What is the better way of eating? Mi hát a leghelyesebb módja táplálkozásnak? Kinek kell ezt eldöntenie? neked. Neked kell döntened, Van rá lehetőséged, hogy dönts. Romániában at idején time Tiltott volt vegetariánusnak lenni. But this is not the situation today. De ma már nem ez a helyzet. So, we have to make the decision. We have to reflect. Gyönye, so, yeah. döntést el kell döntenünk. We get the information. Megkapjuk az információt. Then you have to make up your own mind. És utána ezt fel kell dolgozni, mert mindenki magának is dönteni. El. And then comes the next. És aztán én a következő lépés. Put it into action with enthusiasm Nagy lelkesedéssel a lake a tettek meze in Sanskrit that's called Parasvanam. It means you give your best to your realization. Ez azt jelenti, hogy a megértésed szerint ti legjobbat ant magadból. So this process is coming down from the greatest yogis ez uh, az a folyamat a világ legkiemelkedőbb jógiaitól származik. Azt mondják, azt arra tanítottak bennünket, hogy a lélek életnek oly sok részletei vannak. how can you understand it? De hogyan érthetjük meg mindezt? How can you Hogyan tudjuk elfogadni? nagyon egyszerű. Azt, hogy az ember, ha az ember elhiszi. El kell hinnünk. Nem tudjuk biztosan. Socrates nem volt ostoba. Szokrates mondása azt mondta, hogy egyetlen dolgot tudok biztosan, azt hogy nem tudok semmit. Ma mondhatnánk azt, hogy ez azért volt, mert nem volt még a Wikipedia. De no, you find it on Wikipedia, what Socrates says. a Wikipédián, mit But az, az szóval a szóval szóval Pedig ő nagy tudós volt. Most learned of his time. Az a korának legtanultabb uh, embere. And his conclusion was, I don't know anything. És a következtetése az volt, hogy nem tudok semmit. We have so many scientists today. sok tudós van ma. Do they know what life is all about? Tudják, hogy mi az szól az élet? Can they produce life? Képesek létrehozni az életet. Meg tudják különböztetni a lelket az anyagtól. They don't. Nem tudják. They even a grain of rice. Még csak egyetlen szem list sem képesek létrehozni. There is about life. Az élettel kapcsolatban valami. Um, mm, Barázsok, varázslató, Barázsok utca. I mean, we can make it. Hát tehetünk egy próbát. We can give you a bucket of, of soil and a bucket of water. Adunk egy bödör termítalajt, egy vödör vizet. You, please, can you make one coconut?" És aztán adom, ezt a két dolgot neked és megkérdezzlek, hogy tudsz nekem egy kókuszdiót létrehozni. Coconut is white. A kókusz az fehér. Pedig hmm? a földben semmi fehér nincs. Semmi kemény nincs a termű földben, és a kókusz mégis oly kemény. <coughs> <coughs> hanem, and light into hanem... Hanem ho hogyan alakul át a fény, a levegő, a... Biz és a föld so, we don't know the for that, Mivel erre nem tudjuk a választ, we be very quiet. ezért eléggé be kell lennünk. A és nagyon alázatosnak. I the maker. Én a legnagyobb kókusz készítőt He has made enough coconut that all of the planet earth we are eating coconut. És nem csak egy kokuszdiót hozott létre, hanem annyi kokuszdiót, hogy mi minden anniyan fogyasztjuk az egész földön a kokuszdióit. We get it fresh or we get it ground up and put everywhere. Holami körül frissen és sokan mikor eh, saras kokuszreszelék formájában. And in the Indian temples coconut is very important. Ah, az indiai templomokban a kokusz nagyon fontos. You want to stop something. Ha valamit el szeretnél kezdeni, és szeretnél hozzá sikert, akkor el kell görded egy kokuszdiót. So, my Lord, all the blessings are with us. The power of your coconut will bless us. mondja, hogy we'll ó Uram, kokuszdió eredjéből kíséri felépítségünket. Hogyan is, a kokuszban van kokusztej. Az pedig. Olyan, mintha az anyánk volna. Neki is volt teje a számodra. And coconut also has milk for milk. <coughs> És a kókusznak is van uh, teje számodra. Lord's is so az Úr a teremtett világ a hogy csodálatos? A hit nagyon ésszerű dolog És nagyon szükséges ha alázatos vagy akkor lesz hited ha hálás vagy még több hited lesz ha együttérző vagy még erősebb hited lesz if loving ha szeret, képes vagy szeretni, még erősebb lesz a hitet. A, a hit ajándék. And you get what you are És azt kapsz, amit adsz. If you want to get trust, give the truth. Ha az igazságot szeretnéd kapni, az igazat, akkor neked is azt kell továbbítanod. Lelki tanítóink, Slapá a si marács they have been so extraordinary. különlegesek voltak they have been so kind és hogy kedveseket. They have awoken us to the freedom of our power of thought and belief, képesek beavatak bennünket a szabad gondolkodás világába They have given us the greatest gift anybody can give you. Az összes lehető ajándék közül a legnagyobb ajándékot kaptuk. Hogy jogod van hinni és jogod van követni a szívedet. Azért, az azért jöttek el az életünkbe, hogy az életünk szentségét újra fel, életre keltsék. Look where we are coming from. mi. First először is ostoba fasiszták volt. must Azt mondták, kötelező fasiztának lenned. Aztán jöttek a ostoba kommunisták. And they said now you have to be a communist. most már kommunistának kell lenned. Aztán jöttek a... with mad consumerism. Ostoba kapitalizmus a megtevőjedet fogyasztói társadalomban. You, you és azt mondják, hogy kapitalistának lenni és, és fogyasztónak. to, to, be and what to think. Ebben a világban mindig van egy ostoba személy, aki meg akarja mondani, hogy milyennek kell lenned és mit kell csinálnod. És ez nem elég. somebody will come. Aztán jön valaki. És azt mondja, hogy tudod mit? You can join me. Csatlakozhatsz hozzám. Akkor eljuthatsz a mennyországba. De ha nem követsz engem, akkor pokorra kerülsz. Uram atyám! Félelmetes. I mean is that justice making it abäuset to truth as he as az ember tulajdonképpen csak megmérgezi az igazságot so there's always people who do not recognize your right you your van, own opinion mindig vannak emberek akik nem ismerik el a te jogod arra hogy legyen szabad gondolat véleményed so to liberate our soul from the tyranny in the realm of thought hogy megszabadíthassuk magunkat a, a szabad gondolkodás meggátlóitól. Ez nem ez a legnagyobb ajándéka a tanítványi láncolatnak és a szentírásoknak. Krishna is called Yogeshvara. Krishnát úgyis egyik neve az, hogy Jogeshwar. Az összes misztikus képesség mestere, azt jelenti. És tudod, hogy mit mond? Miután átadta az összes tudásra a tanítványának, azt mondta, hogy minden tudást átadtam, amit tudtam. Most rájötted múlik, neked kell formálnod a véleményed, to to Ö, neked magadnak kell eljutnod a végkövetkeztetéshez, és a saját magad által kifejlesztett érettség alapján kell alkalmaznod. És ezt úgy hívják, hogy Atmani védelem. Ez a jóga utolsó fázisa, a teljesen átadás amikor az ember a szívét odaadja. This is my heart and soul. Ez az én szívem és lelkem. I live for this. Ezért élek. I know it for sure. Nem tudom biztosan. What do you know for sure? Mit tudhatnál biztosan? Ha megházasodsz, megházasod, biztosan tudod, hogy mi fog történni? Tudod biztosan, hogy az a házastárs hogyan fog uh, veled bánni? Do you know whether your children gonna be healthy? Tudod biztosan, hogy a gyermekeid egészségesek lesznek? Or maybe you you spend a lot of energy bring up your children and then the children gonna tell you, "Father, you're crazy. I'm gone." Vagy pedig lehet, hogy rengeteg energiádt belefektetsz a gyermekekbe, és aztán felnőnek és azt mondják, hogy "Apa, te furva vagy, és ez azért alap a gyermekek." Father, mother, I love you. Hogy mama nem But What you believe, I think it's stupid. De hiszel, úgy gondolom, hogy az már a don't to to do with it. És nem akarok ezzel foglalkozni. Go Majd én megyek és megtalálom a magamit. Pains, huh? Ez fáj, nem? You know, hogy érzi magát ezután a szülő? Maybe I'm wrong, maybe they are right. Lehet, hogy uh, igazam van, lehet, hogy nekik But nobody will do that with De nem you have given your love a them. De ezt senki nem fogja veled megtenni, akinek a szeretetedet odaadtad. Love is the Mert a szeretet a legmagasztosabb. And love is the, the final of all És a szeretet az összes filozófia végkövetkeztetése. A szeretet a kedvesség, törődés gondoskodni másokról, megbocsájtani nekik, segíteni őket a szükségükben. Szeretet nem spekuláció. Szeretetnek különféle szintjei van. A feltétel nélküli szeretet. Felteszek egy kérdést nektek. Ezt most ne félre. Van itt valaki a világon, You would be ready to die for? Ok, kierképes volna meghalni? Is there anybody in this world if that person was going to be in maximum danger, would you give your own life to save such? Van a világon semmi, aki o a életveszélyes helyzetbe volna, és te életed árán képes volna üldt meg. tehát tudod adnád az életedet az ő véréért? Please all of you close your eyes. Csukd be szemét, mindegy, mindegy sokan a semét. Then it is perfect. now. És most lehet fel a kezed, ha van valaki, a képes volna meghalni. Köszönöm. Ez a többség. A többség a közül képes lenne meghalni melyekért. Ilyen szintekre tud elvinni benneteket, be az embert a szeretet. Senki sem akar meghalni? Ez a legrosszabb ötlet. But sometimes love brings us to the point we are ready to die. az, ami elvisz bennünket egy olyan pillanatra, amikor készen állunk a halára. És that's message of the ez a Bhagavad Gita üzenete? Ha, az szükséges, hogy az igazságért meghaljunk, akkor vállaljuk. Because the truth mert az igazság az a világ javát szolgálja. Az Isten nem részrehajló. Ő nem, a, nem arról van szó, hogy az egyik csoportnak a, a iránt részrehajló volna, a másikkal pedig nem. I would even say that those who are so easily ready to send others to hell, Sőt, azt mondanám, hogy azok, akik oly szívesen küldenek másokat a pokolra, azok már a pokolban élnek. Őnek már tőnképpen nem is kell a pokolba menniük, hiszen már ott vannak. Mert Isten ezzel szemben mindenkit el akar, ki akar emelni a pokolból. Because sometimes we human beings Create hell for others. Mert mi emberek néha sok teremtünk mások számára so a spiritual teacher who came to share the yoga wisdom mesterünk aki azért jött el hogy a yoga bölcsességét megoszta velünk, he has given us so much hope. oly sok reményt adott nekünk he has given us such a great task called Sanatan Dharma task. Is edge olyan feladatot adott nekünk, amit úgy hívnak, hogy Sanatan a Dharma feladat. And what is this Sanatan És mi ez a Sanatan Dharma feladat? What to make everybody happy? Húgy azért éj vagy dolgoz, hogy mindenkinek boldográt tegyél. Amennyire tudod, sarvesh rukenupavan. Yes, many shlokas in this book. Ezzel kapcsolatban nagyon sok szókat idézhetnénk. Om sarve babantu shukina, sarve shantu nidama sarve badlani pashyantu ma tuka, ma kacchit tuka magba vet. It is our job to make the people happy who come into our life. Mi feladatunk az, hogy akik kelt az élet elépünk sodor, azokat boldogátljuk. But nobody is happy if you don't give him the right to make up his own decision. de senkise boldog ha elvezetőle jogot, hogy ő, uh, szabadon dönthessen. You cannot make other people happy by imposing something upon them. Nem tudsz úgy boldogítani senkit, hogy rá erőtetett valamit.: You can make people happy by giving your love to them hanem úgy tudod bozdogáltani az embereket, ha szeretetedet megosztod velük. A bizalmadat. Mindenki szívébe képes vagy meginvokálni a sanáta na darmát. Ez azt jelenti, hogy Képes vagy a, azt a törekvést mindenkiben felébreszteni, hogy mások jólétért fáradozzon. Ez volna tulajdonképpen Csétény a Mahaprabhu Éppen ezért megy a bengáli Navadvíból, Peruba. Azokhoz a csodálatos emberekhez, akik ott, az ottani szent völgyekben élnek. If you ever a chance to go there, ha bármikor is lehetőséket van a elmenni. Then you can visit those people who have joined together to protect Mother Earth. Akkor találkoshatt azokkal az ősi emberekkel, akik azért fogtak össze, hogy megnégyég földoyát. It is one of the very important issues of us today. Ez vol a számunkra az egyik legfontosabb dolog: If we want to make others happy, ha másokat boldogát szeretnénk tenni, We have to our earth. akkor védelmeznünk kell földanyát. From the, water the, soil the, air the, mind the Védelmeznünk kell a víz, a levegő szennyeződéstől, a elme, gondolat szennyeződéstől. Our job. Ez a feladatunk. Your job. A ti feladatok. My job. Az én feladatom. Why not? Miért nem? Miért nem? Do you want to serve to your friend a, a glass of dirty water? Szeretnél a barátodnak egy pohár koszos vízet felszolgálni? Maybe get typhoid from it? Lehet, hogy aztán uh, typhus kapstól. Or Szi? some other water carried disease? Vagy más vízállal terjedő betegséget. How can we just carelessly spoiled our environment. Vagy mitlenségből hogyan vagyunk képesek tönkhetni a környezetünket? Ez is a nagyon komoly dolog. If love the others, following Sanatan Ha szereted a mások többieket és követed a Sanatan a Dharma, akkor erre képtelen vagy. The first shloka which says yakya vai Vishnu. Everything we have to do is an offering. Van egy vers, mi szerint Minden tettünk legyen áldozat ő érte Nem kerülhetjük el azt, hogy a világban Fogyasszunk, táplálkozzunk És így tovább De kérhetjük a hozzájárulást Az engedélyt, legyünk alázatosak a ha kivágunk egy fát például, a house. hogy legyen házunk, ez jó dolog. Ha minden te miattad kivágott fáért legalább 20 telepítesz, akkor lehet, hogy rendben van a fa kitermelésed. But there's no excuse for poisoning our waters. De nincs, bocsánat, a vízünk mérgezése miatt. You the water and later you will clean water. Nem lehet azt, hogy uh, mérgezed a vizet, aztán pedig lehet, hogy valahogy megpróbálod kitisztítani. In other words, I'm means Más szóval azt mondom, hogy a lelkiség azt jelenti, hogy gondoskodunk a Földönnyáról. Ezt ne két dolgot ne választ külön. Don't follow the lies of our modern civilization. Ne köveld a mai modern civilizációt. All the original natives of this earth. A föld min összes ősi ö, kultúráját. They always asked themselves to be excused if they had to take something from Mother Nature. Az ilyen régi civilizáció emberei. Még a mai napig is bocsánatot kérnek a Földanyától, ha valamit elvesznek tőle. Mindig tisztában voltak azzal a kedgyel, amit a Földanyától kaptak. Mindig a dolgok misztikus voltát kutat, látták, Like Mother Earth and Mother Universe, they are actually great spiritual powers. Mit pétal a földanya és a világ mindenség ő lelki energia ajdonképpen. Your body is also a great spiritual power. A te tested is egy lelki erő.: I hope you agree. nem él a If you don't agree, nem értesz egyet? Then I to start the class the akkor előről kell kezdnem az egész előadást. <gül> És hogyha a te magad, lelki hatalom vagy lelki erő. And what you think has put your power into motion. te erődet mi mozgatta meg? Mi mozgatja? <gül> what is this greatest love and power behind you? Mi az ami, az a legerősebb Erő és szeretet, ami mögötted áll. Any idea? Van erre elképzelés? That is the one everybody praised. Ő az, akit mindenki dicivied. Everywhere in the world everybody has been praying. Az egész világon mindenki ő hozzá imádkozik. Because without prayer, you cannot contact the infinite. <coughs> Mert uh, fohás nélkül a vég végtelen nem tudjuk. Csétanyi Mahaprabhu, has taught us the universal prayer. Csétanyi Mahaprabhu az egyetemes, univerzális mantrát tanította meg nekünk. Azt mondta, hogy a folyház így hangzik, Ó Uram, Please let me be kérlek, hadd legyek szereteted eszköze. És azt mondta, hogy zenkelted ezt a mantrát. És azt mondta, hogy zenkelted ezt a mantrát és táncolhatsz is. Épp ezért van ilyen táncolós pozitújában. Ez a jelentés az ő táncolásának. Énekelni és táncolni. És újra énekelni és táncolni. És ezt csak folytasd. Ez a, tulajdonképpen az éneklés és táncolás jogája. És ha van egy kis fáj, fáj lábad, Then sit down. Akkor ülj le, But you can chant a dance in your heart. De akkor szívedből énekelhetsz és táncolhatsz. És aztán egy kis idő után, just Refreshments. Utáno pedig a táncolás és ünneplés után jöhet egy After kis. After chanting and dancing, then we want to take some refreshment, some food. Jöhet egy kis élelem. So this is the grace of God. Ilyen ist. Az isteni kegyelem, kegy. All our life we're getting food. <coughs> Egész életünkben át kapjuk az élemet. But instead of chanting and dancing, de ahelyett ünneplés és táncolnánk. We sok más mindennel foglalkozunk, amik soron nem tesznek boldogá. Now everybody lifts arm who doesn't like to dance. a kezét, aki nem szeret táncolni. Nincs olyan ember, aki nem szeret táncolni. Tegye fel a kezét, aki nem szereti a zenét. Úgyhogy egy nagyon jó folyamatot kaptunk, mert mindenki szeret énekelni és táncolni. And what about és mi a helyzet a prasada, a megszentelt ételfogyasztásával? The most ha, az a legpopulárisabb minden közül. It's even more popular than chanting and dancing. Még a táncolás és az éneklésnél is uh, népszerűbb. Még a táncolás és az éneklésnél is népszerűbb. Egy, egy titkot árulok el. Ha szeretnéd tudni, hogy hány ember lakik egy templomba egy as, kolostorban. Akkor menj oda a érkezések ideje alatt. Aki nincs ott a az eléskor, az valószínűleg már félhalott egy újabb kolostori titkot árulok el. Uh, but the, the thing is, chanting, and és éneklés, ezek embernek a természetes, a közeli az Isten, iránti hálá. És van more. még egy. Lehet, hogy tudod képzelni. It is the best of all. Az összes közülő legcsodálatosabb az úgy hívják, hogy lélegzés. Ami nem más, mint az éltető oxigén belégzése. A pranayama. Tudatosan lélegezni és átélni az éltető energia áramlását Gyertek, bloklozik gyertek sitting on the a az ajtóban is volt most mondtam the chanting hogy az éneklés. That is our special power to invoke the divine presence. Ez egy különös energiával képes az ember a legveszélyesebb jelenlétét meginvokálni. Invok This divine presence it will immediately purify you from all the mistakes in the past. És a legveszélyesebb jelenlété pedig a múlt összes hibájától megszabadít bennünket. You cannot commit as many mistakes as you can purify when you contact the Divine. A, ha az ember kapcsolatba kerül a, le, a legfelsőbb, akkor már nem tud annyi hibát elkövetni. Therefore the meditation in the Holy Names, éppen ezért a szennyekezve alul meditáció, are so recommendable. Olyanirajavasolt. And there's no hard and fast rules how to chant the Holy Name. És a szemnevek zengésének nincsenek kötött szabályai. Azt mondják, hogy amikor az ember önmagát nagyon alázatos, tehát amikor az ember alázatos, and very tolerant, és béketűrő, and you love és mindenkit szeret, and you feel, oh, I have made so many és úgy érzi, hogy ó, oh, oly oh, sok hibát követek el, az többi ember oly csodálatos. Only not so nice. Csak egyetlen, tehát egyedül én vagyok az, aki nem megfelelő. Meg, nem megfelelő, és ha így gondolkodsz, akkor folyamatosan képes vagy zengeni legfelsőbb. And és akkor az ember természetes, természetével fakadóan fog táncolni. Because you're feeling like all the sins of your mistakes are just flying away when you dance. Mert úgy érzi az ember, hogy a tánc közben, ebben a házszemű tánc közben minden nem kívánatos gondolat és büön el, elszáll kiszáll az ember And there's one more thing I like to tell you today. És még egy dolgot szeretnék elmondani ma. That when we take responsibility for each other. Amikor felelősséget vállalunk egymásért for our wife and husband, our children, our friends, our yoga students, our, our, whoever you take responsibility of. Férjünkért, feleségünkért, tanítványainkért, vagy bárki másért, barátainkért. It is then alone that you are establishing your relationship with God seriously. Vagy képes a legfelsőbb kapcsolatot ad valóban megerősíteni. Because you always want God to you Ugyanis mindig szeretnénk, ha a legfelsőbb ellátna bennünket mindennel. We are great in making wish lists for God. Nagyon ügyesek vagyunk a kívánságlisták összeállításában Isten felé. The Christmas wish list, the Easter wish list, kívánságlista, húsvéti kívánságlista when are we asking what the lord needs from us de mikor tessük fel a kérdést hogy neki mire van mit ő mit szeretne tőlünk in life when you take responsibility for others ember felelősséget vállal másokért then your growth, your advancement will start akkor kezdődik a fejlődésünk everybody knows that ez is mindenki tudja that's why people are so responsible with their children Éppen ezért oly felelősségteljesek az emberek szemben. But unfortunately they think if I'm materially responsible for my kids, I give them good food, I give them good dresses, I send them to a good school, etc. Then I'm doing my job with them. De ezt valami anyagi módon vállalja ezt a felelősséget, hogy anyagi módon akar mindent megadni a gyerekeinek megfelelő táplálékot, pénzt, iskoláztatást és így tovább. Spiritual gifts De mi azén mi a helyzet az én lelki. What about my spiritual responsibility for others? A mások iránt való lelki mi a helyzet? That's why the yogis say: "Listen carefully. Ippen ezért mondják a jogik azt hogy figyelj, figyelmes hallas figyelmesen. Because those who are under your care, they will always come to you to ask. Mert azok, akik a te gondozásod alatt állnak, vagy akikről te gondoskodsz, azok mindig jönni fognak hozzá a tanácsokért. They will ask you the most a legfontosabb dolgokat teszik, kérdéseket teszik fel neked. Give me shelter. Adj oltalmat. Give me Tudást. Give me Kedvességet. Megbocsájtó Megbocsájtó képességet. Give me love szeretetet és megvalósítást. This is the real interaction. Ez a valódi uh, When the mother comes and she puts a plate of food to the child. Amikor édesanya egy tál ételt uh, ad a gyermekének. Then the child is not saying, "Oh mother, so nice you saved my life by putting another plate of food here." nem mondja derbe jó ide, hogy megmentetted a az életemet azzal, hogy egy új megint csak kap tőled egy tál ételt. The transaction of feeding each other this is something natural. Uh, egymás táplálása ez egy természetes folyamat. But our debt is very big. Just saying thank you that doesn't do the job. De az adósságunk az sokkal nagyobb. Azzal, hogy megköszöntem, azzal nincs This my ancestors Gave the seed of life to me. I have to try to give the seed of life to others. As my teachers gave me knowledge about a language and about some higher understanding, so I must give it to others, otherwise I be responsible ahogyan az én tanáraim is, yeah, elláttak a nyelvi uh, nyelvki már úgy értve, hogy a, a, az anyanyelvvel vagy a más tudományjal az kötelességem továbbítani, különben én leszek a felelős annak a tudománynak a megnyönéseért. Each and of us has to take responsibility for that. Mindannyiunknak felelősséget kell vállalnia ezen a téren. Why? Miért? Because you are a human being. Mert emberi lény vagy. You are a divine powerhouse of intellectual and loving potency. A intellektuális és szerető képesség tárház a léki vagy. Some people say I cannot understand the Indians. Van akik azt mondják, ú nem tud megérteni az indiaiakat, az indiánokat? They worship somebody as the guru. Az indiaiak uh, guruként imádnak valakit. They sit on a chair, leültetik egy magas, szorszéker, uh, offer, offer flowers and incense. virágot ajánlanak fel. You have seen that in no? uh, Látátok ezt in Western people are very surprised. A nyugati emberek nagyon uh, meglepődtek. What are you doing? He's not a film star. <gül> Ő nem egy film star. He's not a millionaire. Ő he is nem csak egy ország elnök. why you worship him miért imádod because by the transcendental teachings of india, india tanítása szerint we learn that every woman and every man who walks upon this earth is a, azt tanultuk hogy a földön minden ember imádandó it's the other way around Uh, fordítva, It's not that you worship somebody. Nem arról van szó, hogy nem imádhatsz valakit. Hanem mindenkit imádni kell. különösen a nőket kell imádni. Why? Miért? All of the Mert ők a föld kiterjedései. There's no small mother, medium mother and big mother. Nincs arról szó, hogy van kis anya, közép, közepes anya, meg óriási anya. Az anya az anya. És ő pedig Isteni anyák. For most people, Minden anya Isteni. And those who follow the Vedas, they understand all female motherly power divine. És azok, akik pedig ismerik a védákat, ők mind uh, tisztában vannak azzal, hogy a nők uh, isteni erővel rendelkeznek. And What about that? És mi a helyzet a férfiakkal? If the man take care of the women, also ha a férfiak gondoskodnak a nőkről, ők is Istenévé válnak. És ha együtt összetartoznak. And the divine unit is called family. A, akkor az ő összetartatásokat úgy hívják, hogy család. Is such a És ha itt mindenki egy csodálatos család. One big a nagy család. Universal family. Az egyetemes család. Ez az hát amit át szeretnék adni ma este. Learn to love everyone. Megtanulni, szeretni mindenkit. How do you worship everyone? És hogyan imádsz mindenkit? Well, Hívd meg, hogy egyenek veled. Or just give them a flower. Vagy adj nekik egy virágot. That's a way of worshiping somebody. Ez a módja a valakinek az imádatának. Every flower Minden egyes virág is a, smile. a legfelsőbb mosolya. So God is coming into the affair right here. Úgyhogy a legvesőbb itt most egyenesen megzólítben minket. Or give somebody a glass of water? Mi nagy valakinek egy pohár vizet. Krishna says "I am the taste of water." Krishnas, hogy én vagyok a víz bíbíze. Or you invite them to take some frisánm govinadagját. Magy hív meg govindagjána, hogy fogasszonak egy kis praszááttná az. De everybodys happy with you. És aztán mindenki uh, neki volt egy uh, ebédre? A védikus kultúrában was teaching us when you have cooked at home. Ha uh, bennünk el, hogy a otthon. és just finished cooking. főzést. the akkor fölé az ételed a legfelsőbbnek. Hisz attól, hogy fölajad Istennek, attól, hogy brassáda megszentett étel lesz. Now you go to your door. Most menj a ha fölajadot, akkor menj ki a kapuba. You open your house of your door. Nyisd ki a kaput. You step outside. Kijársz a ház elé. Is anybody hungry here? Van itt a közelébe valaki, aki ételhes? The shadow is ready. Elkészült a brassáda. If somebody comes, is ha jön valaki, you put him sitting on your table akkor jút a saját asztalodhoz, először the first one, he gets the first plate. And if two come, és hogyha kette jönnek, or three or four? vagy három vagy négyen. Then you feed two or three or four. Akkor mindannyiukat etesd meg. Maybe tomorrow you cook a little more. Lehet hogy másnap egy kicsit többet kell főznöd. <coughs> so, uh, this is what we practice in our temples. Ez az, amit tulajdonképpen a templomban gyakorlunk. Of course, people usually give some donation also when they come and take at the temple. ebben a kultúrában benne van az adományozási kultúra is, amikor But sometimes they don't. De van, amikor nem adományoznak. When you give somebody food, you you're just happy that he's taking food. Amikor valakinek adunk e, ebédet, az minket boldogláts. So in this way It's very wonderful this process of sharing. nagyon csodálatos ha megosztod a dolgainkat. Ez a megosztás ugyeve, hogy másokkal megosztani a And those who are leaders. És azok akik vezetők. Those, are presidents of countries. Államelnökök. They should not even want to sleep. If not everybody's happy in their kingdom. akkkor úgy kell hozzániuk, hogy még csak audni is akarjonak mindaddig, amik a saját országokban mindenki nemett eleget. This what a Ien a jó vezet. And Brahm a brainok pedig. They're the ones who make sure that everybody gets the right information so that they can have the best criteria in life. Ők azok, akiknek uh, biztosítaniok kell a társadomat ahhoz, hogy a megfelelő uh, információt megkapják az emberek. Ez az a prozés of Ján-Chan-t. A szükséges a szükséges a szükséges, mint a működés. Ezt úgy hívja, ez tulajdonképpen nem más, mint a, az isteni tudást, mint úgy átadni az embereknek, megosztani másokkal, mint ahogyan a holdfény mindenkire ragyog. A vidikus kultúra a szeretet kultúrája. A bhakti-yoga a szeretet jogája. Az ételünk, a prasáda, tele van szeretettel is to look after people not out of duty but out of love. A kötelességünk, az, hogy gondoskodjunk az emberekről, de nem kötelességből, hanem szeretetből. And this way you will be able to understand why love is the only true philosophical approach to life. És éppen így értheti meg az ember az élethez való filozófikus megközelítést. Ha somebody rendelkezik szeretettel, it doesn't matter what teljesen mindegy milyen vallás valláskövetője political system is being applied teljesen mindegy milyen politikai rendszer but he will be the well of all mindenkinek a jó akarója lesz and he will take care that the people around him are not unduly suffering or mistreated de mindenképpen gondoskodik arról, hogy ez a, a felelősséggel alatta álló emberek ne szenvedjenek hiány és ne szenvedjenek. És biztosítja azt, hogy a Földanya megfelelő védelmet élvezzen. Sub és mindannyiunknak foglalkozni kell ezzel. Govinda Maharaj is working with the World Conscious Pact, right, Maharaj? Govinda Maraj például dolgozik a, a World Conscious Pact, is. <coughs> we or, have, a, a, cidába a, cidába. Cidába. we have a big effort uh, starting next year. Követ, egy nagyon uh, új dolgot fogunk csinálni, To oblige all the governments in the world, hogy a világban az összes kormányt kötelezzünk arra to give mother nature the laws which, is, which are required that man cannot be irresponsible with mother earth. Hogy olyan jogot alkossanak, olyan törvényt hozzanak létre, amivel uh, garantálják azt, hogy a föld anya védelmezve lesz. we will need your signature. És a and we will need your activism as well. A aktivista tevékenységükre is. Just like Yudistir and his, his brothers, they were looking after the welfare of the whole world. a jó és testvérei a is gondoskodtak az egész világ jólétéről. It is our duty to make everybody feel. hogy mindenki érezze, that we are the sons of Mother Earth and we have to look after our hogy mindannyian a földanya gyermekei vagyunk és gondoskodunk el a földanyáról. És Ő az első a Isteni Anyák közül. És Ő volt az, aki elhozta Krishnát ide a Földre. If you have any questions, ha vannak kérdéseid, to this? akkor ezeket most felteheted. Then you may please ask them. sok mindent mondhatnék, de már I nyolc say many more things. Make sure. But it's already And the is also waiting. a Any questions? Mi van az első lépés, ha az ember a arra, hogy szeretne lépni? jó társulás, and the willingness to give up some of your ego to cooperate with others for a good cause. hogy az ember feladja hamis egót azért, hogy képes legyen együttműködni másokkal. Everywhere you go, where there's water, barovai ismész a bombéz. You see many human beings there, driving around in their boats. Akkor látható, hogy az emberek csónakjuk, csónakukkal kezelkednek. Basically nobody needs to have a boat. Túl ez abból nem vala szükség csónakra az embereknek. And then on top of that, they may be just out there to kill a fish. És lehet, hogy csak azért vannak itt, a csónakjukkal hogy megrogyék a halat. De nagyon uh, drága dolog, hogy legyen az embernek csónakja. So just like people az embereknek van gyönyörű, szép uh, autója? So we should have fancy efforts. For the, for the service of God. Ugyanúgy legyen az emberbe, ugyanilyen csodálatos és szép. Mi a, a legfelsőbb szolgálata iránt. a rich nation. Oly gazdag nemzet vagyunk. We have so many fancies and capricious ideas. Hol sok szín dolgunk van is öteteink. Instead of that, let's do things together in small or huge units and do wonderful things for the benefit of the world. De ehhez pedig inkább azért fogjunk össze, hogy a világi abályt Sometimes when we go to India to Braj Mandal Parikrama, Snehon mikel nem megyünk Indiaba Mandal Parikramra. We're going for prayer. Ezért megyünk oda, hogy foahaszkodjunk. For meditate is. But we end up picking garbage. De végül aztán semegyütt és közben találjuk magunkat. <tos> so so ask me, but what this has to do is meditation? És aztán valaki megkérdezhetné, hogy mi ennek a meditációhoz? I, I them. és aztán azt válaszolom. For me the best in life. Számomra az életben ez a legszebb meditáció. To clean up the holy places. a szent helyeket. Uh, and then when everything is clean, és ha már minden tiszta, then we can deeply say thank you to the Lord to give us some akkor egy nagyon szibről jövően tudunk hálát mondani a csodálatos szolgálatért. Wherever you akárhova is mész az életben, make sure after you leave there, it looks a little better. biztosíts magad, hogy miután elhagyod a helyet, jobban nézzen ki, mint amikor oda ninz. Oda Make sure there's some improvement. hogy legyen szebb a környezet, miután elhagytad. If we all would follow that principle very quickly, elvett, the whole face would change. Ha ezt az akkor hamar If we would simply agree to be vegetarian or vegan, the whole environmental crisis of the world would be solved right in this part. Ha mindannyian vegetarianusok, vagy vegánok lennénk, akkor a környezetvédelmi nehézségek azban a pillanatban megoldódnának. All the deforestation of the rainforests on the planet Earth is because of meat eating. Az esőerdők kirtája mind a 20 miatt történik. In the Amazon jungles, for growing soy, they are not even taking the wood out. Az so amazonasznak the uh, they, they so vannak olyan ré, ö, őserdei, amit úgy értanak, hémi, hogy még csak első szállítják a kivágott fát, hogy szóját tudjanak termelni, ami megy a mezőgazdaságba, hanem ott a helyben az értékes fát elégetik. And all this soy goes to Europe to feed animals for killing. És ez az összes szója onnan idejön Európába, hogy az állatokat, a hízókat eteség. It is an international scandal. <coughs> ez egy nemzetközi bűncselekmény. nem. Meateating is a conspiracy against the welfare of Mother Earth. A húsfogyyasztássa a földanya ilíte elleni összesküvés. What to speak of the conspiracy against the animal? É, mit sem szó, az állatok elleni, elleni ösztáls küldítsről. Any question? Please don't be Az like to ask you to talk about the um, nature of the mission, mood. Or the mood of the uh, mission. The mood? The mood of the Vrinda mission? Is that what she asked? The mood? Is that the atmosphere? Yeah. The atmosphere. <laughs> well, thank you for that very sweet question. I really don't know what to answer. <laughs> Because moods are created and they are not explained. Mert a hangulatok létrejönnek, de nem magyarázható el. És hogy ezt uh, szóba öntsd, ez nem is tudod, hogy elkezdeni, hogy honnan But I can, I can De összefoglalhatom. A brinda misszió mindenkit szeret. Loves all the Különösen a vajsnavákat, minden vajsnavát those who are törekszenek, love of god to Akik, uh, abban hogy az Isten szeretetet mindenki másra megosszák. És loves all the people who want to do the right thing. szeret minden embert, aki helyes dolgot tesz. És we megtanítani az teach them a helyes. Right És we azoktól az emberektől, mi magunk is megtanulni, hogy mi a helyes. The is dedicated to Srila Asi A Swami uh, uh, mellett van Reading his books is for us one of the greatest gifts. Az olvasni számunkra a legnagyobb ajándék. And we try to chant holy name of Krishna as much as possible. És megpróbáljuk Krisna nevét zengeni amennyire csak tudjuk. And that we want to help everybody in the world also as much as possible. És amennyire csak képesek vagyunk rá mindenkinek igyekszünk segíteni. And if you find any situation. És hogyha a találsz olyan helyzetet, or any place vagy place. Where these ideals which I just explained are not to be found ahol az előbb elhangzott eszmék nem találhatók meg, Then we still have to the there. akkor lehetőségünk van ott kifejleszteni a Rinda missziót. Cséteny Maapraból, Cséteny a művében művében Cséteny a Cséteny Maapraból, Cséteny Maapraból, Cséteny Maapraból, Cséteny Maapraból, de a Vrindamisio nem egy uh, intézmény. Even though it is a conglomerate of many institutions, de sőt igazából sok intézménynek a konglomerációja. They are only for the sake of administration. De mindezek csak administratív jellegűek. The a Vrindamisio a személyes szív-szív közötti kapcsolatra fókuszál. Minden tanítvány, aki csatlakozik a misszióhoz, is to a spiritual master, everything goes right. magának is lelki tanítomesterére kell válnia, hogy és figyelnie, hogy a környezetében minden rendben legyen. Maybe he or she will have to later. Lehet, hogy a, ő aztán valahol még létre is hoz, vagy talál, egy másik intézményt, Even now while we are sitting here. Mi Already the is many many institutions. a Vinda Misszió már sokféle intézményből áll. Most of them listen to me. A többségük azt Sometimes. <laughs> But that's not enough. nem elég. If they don't realize what's the right thing to do. Ha nem, eh, tudják, eh, hogy milyen helyes dolog. Then the mission would have been failed already. Because one person cannot take the decisions for another person. But egy személy nem dönthet. <coughs> one person cannot love for another person. Nem a másik one person cannot speak justice for another person. Nem mondta, nem beszírhet az ember igazat mások helyén. So the ideal of this spiritual family, hogy a lelki család megölti elképzelés, is maximum proliferation due to sincere inquiry and application. Az nem más, mint a bőrszintet tudakozódás és annak az alkalmazása. <coughs> That's our hope. Ez a Ebben bízunk. Sokkal többet is mondhatnánk erről. But, like, what is the, what is a people? az emberek? What is a government? Mi az állam? The people are government. Az állam az emberekből áll. And the people are the windamish. Ugyanúgy, a windamish civilis is emberekből áll. What they are, that's what we are. And ennek azok az emberek olyanok a mi. És mindig fejlődni szeretnénk. So therefore, if you have not seen satisfactory results yet, <coughs> Úgy, még nem láttál igazából kielégítő eredményeket, then we will try to improve from there. Akkor megpróbálunk ebben uh, erősödni. <coughs> It may take some more time. Lehet, hogy még valamennyi idő. One time a person asked Philo Egyszer azt kérdezték Prabhupától. Why there so many in the Miért van oly probléma a templomokban? The answered. És a válasz az volt. That's a wrong Nem jó a kérdés. there is temples in the of Maya. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehetséges az? A helyes kérdés az, hogy hogyan lehetséges az, hogy vannak uh, kolostorok, templomok a mai a világában. This is a hospital. Yeah, az egész világ egy kórház. Like a big hospital. Yeah, a uh, egy olyan, mint egy nagy kórház. And the people who check in és azok, akik uh, bekerülnek ebbe a kórházba, who try to get benefited from the hospital. Uh, és próbálna, próbálják, uh, a um, próbálják, élvezni a kórháznak a szolgáltatásait elügyeit. Must stop them have had great diseases out there. Tja, csak emberek itt csatlakoznak a kórházba, azoknak nagy beteg betegségeik vannak. Suffered from Van, drug addictions. Bónoki, drog világból jön, Materialism szó az embernek. Sexual irresponsibilities. Nemi felelütlenségből. Disease, poverty. Betegségek So many, so many Oly sok a szenvedésből. And then they're looking for happiness. És a boldogságot kutatják. And that you can find in the temple. egy templomban. But the, to cure a diseased person takes time. De a beteget meggyógyítani az egy idő. So we should be very thankful. Tudod legyünk nagyon hálásak. That there's a process which can help us. Van folyamat ami Shélig tetveitok. Therefore our our teachers have taught us be very strict with yourself, but be very merciful with others. Éppen ezért tanítottak bennünket arra a mestereink, hogy légy nagyon szigorú önmagaddal és nagyon kegyes másokkal. That's the safest way to be. Ez a legbiztonságosabb életport. But in this material world, generally we are very merciful with ourselves, but we want to be very strict with others de az anyagi világban ezzel ellenkezőleg, nagyon kegyesek, vagyunk önmagunkkal is nagyon szigorúak másokkal Any other question? következő kérdés yes my dear are you happy boldog? am I happy boldog vagy no nem because I've not accomplished what I want to accomplish miért nem sikerült megcsinálom azt, amit szerettem volna. De ha Téged boldogá tudlak tenni, akkor mindenki, kétség én is azt leszek. I have set my high. De a mércét nagyon magasra helyeztem. De még egy dolgot mondhatok. Trying to make you happy. Megpróbálni Téged boldoggá tenni, It's a very happy mm -hmm. ez egy nagyon boldog folyamat. The rest you better judge by your own judgement. Ottóbbit az pedig ítéld meg a saját megítéléseddel. When I come to Budapest? Tudtra, And see all of you? és lákozom veletek, Especially my old friends. Tudok is örülök barátaimmal. And the new friends. Új barátaimmal. Yes, I feel very. Akkor valóban nagyon boldog vagyok. And tomorrow I will feel more. És holnap még boldogabb leszek. meglátogatunk Magyarország több városában uh, em csodálatos embereket és utána pedig elmegyünk Nanda falvára és akkor 100% boldogok leszünk <laughs> no? legalábbis megpróbálunk Little Mela this year. Ugyanis uh ez -huh. a mi Mela, mélánk ünnepünk ez A magyar Mela most, ha nem a megszokott időben lesz. But therefore it's only Hungarian, is not international. De éppen ezért most uh, csak magyar lesz nem pedig nemzetközi. And I would love if I could speak Hungarian too, but unfortunately not. És nagyon szeretnék magyarul beszélni, de sajnos nem tudok. Következő kérdés? Yes. Jön abban a helyezetben a szituációban, amikor legyen az a főnököm, és azt mondom igazság, hogy ő repüljen, Hogy? reptilia Nem réptilia prílus Udéma eh és nem olyan szinergiás, amiért, amiért, amiért, amiért, amiért, amiért, amiért, amiért, És, és uh, hogyan tudom felérjük a szeretetet um, közvetíteni. Mm -hmm. Tényleg nem hagyja, hogy, hogy uh, én ezt uh, máskék um, okay. közvetítsen felék, de hogy, hogy tegyem ezt meg? Oké, okay. if my environment, let's say my boss, is kind of demoniac, then how can I still e express my love? If your boss is demoniac, get a new job, ha ez a helyzet, akkor jobb, ha egy új, jó másik munkát keressel. Or become independent. Vagy légy független. Romans want to be independent. A rominok szeretnek függetlenek lenni. It's very difficult for them to have jobs, and where the authorities are not following any principle. Mi meg egy munkahelyet elfogadni, olyan, ahol a munkáltató nem követi a védikus elveket. De egy dologról ne felelkezünk meg. Utáljuk a gyűlöljük a bűnt, de szeretjük a bűnöz, bűn, aki elköveti azt. Just because hogy means nothing. valaki hibázik, az nem jelent semmit. How you Te magad hány hibát elkövetsz? So now, try to encourage them and help them. Most pedig próbáld meg akkor a másikat, lelkesíteni, bátorítani. But this world of karma, and reaction, many de ugye, ebben a karma világában, ahol a tettek és visszahatások kellemetlen helyzeteket teremtenek. Egyetértek veled, always a way out. de mindig van kiút. Krishnával mindig van kiút. Ha pedig nincs kiút. Then chante and dance. One time, it's a long story. Make it short. Egy hosszú történet, amikor semmilyen There was a young girl, she became a devotee in Sao Paulo, Brazil. Sao Paulo van, Brazíliában, egy fiatal lány bakta lett. And she waited exactly for her 18th birthday. És várta a 18-. születésnapját. Mert tudta, hogy kiskorúként az apja soha nem járult volna hozzá, hogy beköltözön egy templomba. És a 18-. Születésnapja másnapján szépen besétált a templomba, zucaival. So we received her, fogadtuk it, boldogan, egy a new devotee, a new új Bakta, új nővér, de az apja az nagyon oda volt. És az apjának egy nagy étterme volt. És abban az ő éttermében ebédelt naponta a katonaság fő, fő embere. So he told him, They have stolen my mondta ennek a tábornoknak az édesapja, hogy ellopták a lányomat. The A tábornok egy oh, hogy a Azok a krisnások. a I'll A a tábornok visszaszerzem neket. Next day, morning time, Reggel. We were all in class. Éppen volt leckkénk, 50 hatvenen voltak. All a big trucks came in front of temple. All police jumping, tower machine guns, pop, pop, pop, and they arrested every devotee in the temple. <laughs> és ott csak nagy uh, kisbuszokkal a felfeljelkésedt <laughs> rendőrök, kommandósok ránk törtek, és mindenkit letartóztattak, akik a templomban voltunk. They put us all up onto the, the lorry and drove us to the police station. a <laughs> Kocsira, és elvittek bennünket a rendőrsége. And then put into cell és mindenkit bezártak -be egy fográba. So és mit csinál egy bakta a fográban? Nagyon unalmas út. Nincs oltár. Nincs broszát. So said, well, Azt mondták, hogy hát So we started a big there in the És elkezdtünk torokasokat egy nagy kirtant not, csinálni. Only és ha hiszett, hanem a bakták elkeztek ugrálni. And the a rendőrség nézett belukat. This is a riot. Ja, ez most egy tüntetés. This is a and riot. Ez egy uh, éneklő és táncoló tüntetés. And mondták, please stop. Mondták, hogy csendben. We said, no, this is our chanting time. Mondták, itt vagyunk. Mi a tanítók? Most van itt az ima ideje. És miért kérnünk? És ilyenkor kérnünk? Right és miért <coughs> kérnünk? És miért kérnünk? És miért kérnünk? És miért kérnünk? És miért kérnünk? És miért és nem tudták az After two and a half hours, es Some high up came. Jött egy magasabb, beosztás He looked at it. We megnézte And he told them, get these people out of here. a <laughs> helyzetet. <laughs> We have nothing to do with them. Get them out. <laughs> nem tudjuk, ezekkel <laughs> So, by the chanting and dancing, the whole problem was solved. És az egész probléma azáltal, hogy énekeltünk és táncoltunk, megoldódott. a great saint from India. egy középkori nagy indiai szent. He also was put in jail. zárták because he was spreading Hindu dharma in a Muslim country. Mert a hindu dharmát egy muszlim országban terjesztette. And he also started chanting in the jail. És ő maga is elkezte az ő maga is zengni a börtönben. And, and all the other prisoners they ask him what are you doing? Úgy kérdeztek ötbe rabság, mit csinálsz? He said outside of here is prison and inside of here is also prison. Azt mondta hírless, hogy nem is börtön volt, is ideben is börtön van. So if you're in prison and you want to get out, you should chant the names of God. És ha pedig a börtönben az ember ki szeretne szabadulni, akkor zengenie kell Isten szent neleit. So the fellow prisoners they started singing with him. Ugye elkezdtek vele együtt énekelni. And all of a sudden there was the guards. És uh, voltak otrök. They looked all very sad. Akik nagyon szorónak tűntek. And all the prisoners inside they looked very happy and were singing and dancing. És a, a fogvatartottak pedig nagyon boldogok voltak énekeltek és táncoltak. Then they went to the judge. És aztán elmentek a bíróhoz. You sent this man into jail. Now jail has changed completely. Mondták a bírónak az őre, hogy ami ezt, amióta ezt e, embert a börtönbe külded az az egész börtön megváltozott. So then the judge got very angry. Kül nagyon mérges lett a bíró. He said bring me this man. Hozzálltok ide ezt az embert? Mondta. And he said, what are you doing? You're spoiling our jail. a börtönünket. Then, if you do that, then I will kill you. Ha ezt így folytatod, megöletlek. And then Haridastakur said some classical words. egy klasszikus mondatot mondott. He said, you can tear my body to pieces, but you cannot szab... take away my soul. From my beloved Lord and Master. Darabokra szabdalhatod a testemet, de nem veheted el a szeretetemet a legfelsőbb, imádott Uramtól. So there's always a solution. Mindig van megoldás, még a legnehezebb pillanatokban is. A, egy másik történet hogy hallottátok bizonyára hogy a hetekben egy német másodpilóta 150 ember életét az alpokba kioltotta and the whole world wondered how could that be világ nem értette hogy hogyan történt meg iesen what a terrible thing borzasztó dolog Now if on that plane there would have been a devotee, mustet ha napról lett bagta, and he would have started screaming Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Then all of them fifty would have gone back like to home back to God És hogyha elkezdte volna kiabálni ha az utolsó binatangban ma mantrát akkor minden bizonnyá az összes 150 ember eljuthatott volna a lelkivilágba at least they would have a birth next day. De legalábbis egy nagyon jó születésük lett volna. Is, krishna can even make an thing auspicious krishna még a nem jó kedvezőten dolgokat is a legkedvezőbbé ki tudja változtatni because even that was a terrible incident mert ugye ez egy borzalmas baleset volt <laughs> everybody who was in this plane a mindenki aki ott volt a gépen, And who is in this room, vagy Mindenki aki itt van ebben a teremben, we all have to die anyway? egyébként is meg kell halnia. So that you die is not the big story. Tehát nem az egy azt meghalni, az egy, nem egy nagy ügy. If you think at, if you think of God, ha Istenre gondolsz. If you pray for his mercy. Ha az ő if you with demoties, ha az ő his devotees akkor minden megváltozhat that is the power of God. Ilyen az, Isten, az isteni erő And he is our eternal friend örök barátunk now we have them, no? <laughs> maybe one more question one more question yes még egy utolsó, előtti kérdés. Hát, hogy előbb említette Budét, hogy hogy amit ő szeretne, az még nem várt valóra, és egyből nem annyira volna. Ez a kérdés, hogy mit szeretne? So, uh, he is asking that, you mentioned that actually you are not 100% happy yet, because uh, what you wanted, it didn't happen yet. So, what what is your real goal then? What you want to reach? That you become really happy. Because you made a remark that you are not totally happy. When I'm a pure devotee, then I will be totally happy. Igazán, teljesen boldog akkor leszek, ha And if I can be more of more service to all of you, that will also make me more happy. És hogyha tudlak benneteket szolgálni, akkor sokkal boldogabb lennék. Just to mention a few items csak hogy néhányat mondjak ezek közül a dolgok közül De mivel nagyon sokat utazom nagyon sok a feladatom melyek nagyon szépek és nagyon szerencsésnek érzem magam de olyan mint amikor az ember gyermek every child you get is beautiful minden gyermek gyönyörű. But they also sick. De ők is megbetegszenek. So e, oly sok problémát meg kell lennük oldani. Also means very heavy a gyermekvállalás telenlegéppen óriási felerőségvállalás. So Úgyhogy amikor nyitunk egy új asszamot, akkor több problémát vállalunk fel. But this is Thought about the Lord separately. De, ugye, ez egy olyan téma, amiről még nagyon sokat beszéltünk. The goal phrase is not to be happy to make God happy. A,